Hallon och välkomna till programmet Nyheter från Israel. Daniel Johansson heter jag som läser in klipp ur tidningsartiklar och mejlar och eh, olika meddelanden som kommer mig till handa. Under veckan som har gått så har det varit en väldigt turbulens här i Malmöregionen. Det började väl egentligen med eh, att man hade minnesdagen över förintelsen. Och i samband med det så dök det upp artiklar om förintelsen och så gick Malmös kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande Ilman Repala ut med ett kanske lite... ...väl dåligt underbyggt uttalande. Han sa ju så här att jag önskar att det tydligt skulle ha tagit avstånd från Israels agerande i Palestina-konflikten. Han talar alltså om judarna här i Malmö som borde tydligen ta avstånd ifrån Israel och de judar och hur man håller på med där nere. Han säger att han är otroligt oroad över hur stadens judar trakasseras- och förklarar sig att tills helt nyligen har han varit helt ovetande om hur till exempel judiska ungdomar inte har vågat visa sig på stan med Davidsstjärna eller kippa. Så att vi först har gjort ett väldigt eh, ja in, inte särskilt väl genomtänkt uttalande som drabbade den judiska eh, befolkningen här i Malmö så plötsligt svänger han och eh, var tydligen inte så insatt i ärendet över huvudtaget och så har det ju då blivit det var ju dramat ska jag satt vi här tiden upp i norra Sverige och emellan Sverige och läste där i tidningarna om Ilmar Repalos uttalanden när man tog avstånd från den lokalpressen där uppe och även ifrån eh, judiska centralrådet så skriver man i ett öppet brev till Ilmar Repalo att det är med bestörtning men tyvärr inte med förvåning som gör taget del av ditt djupt kränkande uttalande där du jämför tusenårigt hat mot judar, antisemitismen med den judiska nationella ideologin, sionismen. Inget annat folk i världen förnekas drömmen om och förverkligandet av en egen stat. När så det judiska folket efter förintelsen äntligen fick sin dröm uppfylld genom FN så har den ständigt varit ifrågasatt. Att ständigt sammanblanda en nationspolitik vad man än anser om den med ett folks utsatthet i vår tid och i vårt land är inte minst i dessa dagar då vi minns Auschwitz och förintelsen en kränkning av sällan skådat slag i vårt land. Och så berättar centralrådet om hur jud judar i Malmö utsätts idag för våld och hot. Och det har också varit så att att Skånska dagbladet har ju haft en tidningsart eller en artikelseerie på 10 artiklar. En mycket väl underbyggd artikelseerie. Det är journalisten Andreas Löven och som har skrivit de här artiklarna. Och han skriver att hatbrottsligheten mot judar ökar radikalt. Antalet antisemitiska hatbrott 2009 hade fördubblats jämfört med året innan. Det förvånade mig att detta fick så liten uppmärksamhet i media, skriver Andreas Löwen på Svenska Dagbladet där han avslöjar hot och trakasserier och förföljelser mot judar efter den här uttalandet som repa har gjort och till en krypet i korset så säger han att eh, vi måste ju sätta samman nu en dia dialoggrupp och se vad det är som kan göras åt det här och vad som har gått snett i de här olika sammanhangen. Ja, man hoppas att eh, att kommunstyrelsens ordförande här nere i Malmö verkligen skulle tänka till och gärna komma på besök någon gång till synagogan eller det judiska sammanhang eller likartat. Jag tror att det vore bra för hans kunskap i frågan. Nu går jag till ett annat terrorproblem och det är i i i Egypten. Där finns ett pilgrimsmål nämligen och det här målet det skulle nu terroristerna spränga eller förstöra. Det är egyptisk polis som har gripit 25 islamister som misstänks ha planerat att attackera en judisk allfortsplats. Det är tusentals judar som besöker varje år en värdadrabinsk grav som ligger i norra Egypten. Det är staden Damanhur i det egyptiska Nildeltet. Det är en plats som är det mest besökta judiska pilgrimsmålet i hela ravvärlden. Det enda som tar emot organiserade pilgrimsresor och till vilket israeler har tillträde. Där ligger den marikanska rabbinen Jacob Abohatseira begravd. Han dyrkar som en helig man och var den främste i en dynasti av hyllade toralärde och kabbalister som än idag spelar en viktig roll för religiösa judar från Marokko och över hela världen. Nu har den egyptiska polisen avslöjat terrorplaner som är riktade mot graven och även mot pilgrimerna, rapporterar Cairo-tidningen Al-Masri. De gripna planerade också enligt tidningen att angripa amerikanska fartyg i Suezkanalen och att smuggla vapen till islamistgruppen Hamas i Gaza. Och det här är Tinjen Dagen och dess journalist Anella Lampidos som skriver eh vad som man alltså har lyckats att eh eh klara av att det inte skulle hända. Jag hittar också i Tinjen Dagen att eh, antisemitismen är stark bland muslimer i Danmark. Den är starkt plan invånare ur som de muslimska länderna i Danmark ledsia det händer att folk ropar efter judar på gatan eller på arbetsplatser säger Bent Læksner som är över rabinen det mosaiska trossamfundet i Köpenhamn Bent Læksner avråder från att gå omkring med judiska symboler som kippa och Davidsstjärna i till exempel stadsdelen Nørrebro i Köpenhamn där många muslimska invandrare är bosatta det är en faskon de sökningen gjorde av universitetet i Århus om den utbredda antisemitismen bland muslimer i Danmark redovisas. Över 65 av muslimerna i Danmark anser att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med judar och ännu fler skulle inte acceptera att få in en jude i familjen via till exempel ett eh, giftermål. Du har säkert också hört talas om den brittiske biskopen Richard Williamson som eh, intervjuade sitt SVT-program ett uppdrag eh, tidigare och eh, hur det, eh, hans uttalanden där blev eh, väldigt, väldigt kontroversiella. Han ställs nu, biskop Richard Williamson, ställs i april inför rätta i Tyskland sedan han har vägrat att betala böter för att han har sagt att, och inom citat, inte en enda jude dödades i nazisternas gaskamrar. Och för uttalanden så dömdes han att betala 12 000 euro i böter av domstolen i Regensburg men lät bli att betala trots att det hade besparat honom rättegången. I rättegången som inleds den 12 april står han åtalad för att ha spårat till rasistiskt hat. Han är dock inte skyldig att personligen infinna sig i rätten utan kan företrädas till exempel av en advokat. Den här biskopen han är medlem av det ultrakonservativa katolska prästerskapet SSPX- Att förneka förintelsen, att den har räckt rum eller att ifrågasätta centrala inslag i förintelsen det är förbjudet i lag både i Tyskland och Österrike. Och det är det som nu biskopen alltså ställs till rätta för. Jag läser här hur Israel har en, ett antal ubåtar. Den heter Dauphinus. U212 och de första utav de här de kom ifrån Tyskland och nu har man fått ytterligare två stycken här för en månad sedan som alltså ingår i den israeliska marinen. De är de mest moderna icke atomdrivna ubåtar som finns i något lands marin <tryck> överhuvudtaget. De här ligger och kryssar på olika ställen. De finns även borta i Persiska viken utanför Irans kust. Och dessutom så den har alltså en räckvidd på 1000 mil så att den klarar att ligga upp till 50 dygn utanför Irans kustområden. I juni här i somras så seglade en utav de här ubåtarna i delfinklassen genom Suezkanalen för första gången och då var den eskorterad utav den egyptiska marinen och därmed sände man också ett budskap till Teheran att Kairo kommer att öppna kanalen för israeliska krigsfartyg in i Persiska viken och så har jag en bild på det fartyget. Så kommer lite statistiska uppgifter och när jag fick de här av en god vän nu uppe, jag var på väg till Norge, Lille och jag för att ha möten där och på vägen upp så mötte jag en god vän som hade klippt ur ett antal artiklar för mig och jag tyckte det här var så intressant så jag läste det i ett av mötena, ett av samlingarna. Och tanken i det här är ju bakgrunden är ju orden när Herren säger till Abraham att jag ska låta dig få bli till välsignelse. Och jag läser nu, det är alltså dagens nyheter den 27 januari, så det är inte många dagar sen. Judarna är berömda för sina talanger och prestationer. De utgör bara 0,2 utav världens befolkning. Men 54 av världsmästarna i schack 27% av Nobelpristagarna i fysik och 31% av pristagarna i medicin Samtidigt utgör judarna 2% utav USA:s befolkning, men de är 21% av studentkåren av kvalitetsuniversiteten på östkusten. De är 26% av de som belönats för sin forskning vid Kennedy Center, 27% av de Oscarsbelönade filmregissörerna, 38% av de ledande filantroperna på Business Week's nypublicerade lista. De är 51 procent av dem som får Pulitzer-priset för skönlitterär produktion. I sin bok The Golden Age of Jewish Achievements så förklarar Stephen Pease dessa prestationsrekord bland annat med att den mosaiska läran stimulerar tron på framåtskridande och personligt ansvar på den är lärdomsbaserad och inte ritbaserad. Så det är helt fantastiska siffror som judarna alltså når eh i olika sammanhang där de kommer fram. Och säkert är det det som Herren säger till Abraham. Du ska få bli till en välsignelse. Och så har vi sett hur det har gått i eh, i fullbordan. Soldater från olika nationer i världen, de kommer till Israel för att lära sig stridsaktiviteter i tätorter. Men hur går det ihop med det internationella fördömandet utav Israels krigsföring i Gaza? Ja, det har pågått en under rent antal år det här, men på sistone så har antalet länder som sänder soldater för att misraeliskel ska lära sig att strida i tätorter, det antalet länder har ökat. Och för att inkvartera det ökande antalet grupper från olika länder i världen så har den israeliska försvarsmakten upprättat en särskild avdelning som går under namnet FTB Alltså avdelningen för utländsk utbildning Sedan har man fullgjort den här träningsutbildningen som kan pågå både från en upp till tre veckor så erbjuds soldaterna en rundtur för att man ska bli närmare bekant med värdlandet Israel man säger att vi försöker låta dem ta del av Israels historia på kortast möjliga tid. Det här berättar major Limor Lion som tillägger när de återvände till sina länder så kände de definitivt närmare samhörighet med oss och förstod den komplicerade verkligheten i våra liv i Israel och det hot som riktas mot oss. Ja, det var nyheter från Israel Jag heter Dan Johansson Tack för att du har lyssnat Jag säger shalom, det hittar jag åt På återhörande